Är redo, jag är redo, jag är tänker att det här är podden Som blev en musikal Jag sjunger hela Ja, ah, det finns ett avsnitt av Scrubs Den gamla serien som var Tror du hur man serie för att de var inte bara riktigt roliga Där det var ett helt avsnitt med en patient Som var liksom någonting mentalt fel Så att allting bara sköms Det känns lite som att det är vad du håller på med Det är det, det jag håller på med, jag tänker att Det ska väl till innan du Ballar ur På det sättet Ja, men vi börjar på olika sätt, vi, det är en i växelverkning Jag tycker att vi samarbetar bra med det ja. ja, det är fredag eftermiddag Hur är läget annars då förutom att du känner för att sjunga. <laughs> det är bra, det är bra Jag eh, eh, ska gå på personalfest Alldeles strax. det är spännande det är veckan efter påsklovet som snart är till ända En av de sista hela undervisningsveckorna som vi eller, som vi har kvar det här läsåret. är Märkligt, märkligt hur fort det går. Ja, jag är väl taggad och trött på samma gång. Eller hur? Mm. Det är precis den känslan som jag har haft den här veckan också. Kom tillbaka i tisdags helt utvidlad känslan. Fan, du är liksom de här veckorna, jag kommer kunna göra ett bra jobb igen. För nu är jag liksom laddad. Mm. 48 timmar senare, så bara vad, vad, vad lever jag? Vad händer? <här> <här> vad är det som händer? Du har gått helt upp och ner. Inte för att det var tufft jobb, utan bara allmänt. För att det är liksom... Nej, men jag är väldigt taggad väldigt mycket ambitioner. Och också jag inser att det är väldigt nära mål. <här> <Ja, men det, här> ju... Mjölksidorna börjar komma Och sånt Ja, men det är ju det. Och det är väldigt nära mål, och det är väldigt mycket nation... alltså i min värld så är det väldigt mycket nationella prov och sånt sa kvar. Eh, och så. Men sen har vi ju också så att vi ska välja ett nytt läromedel för, eh, för eh, eh, svenska eh, inför G25. Och det är jättemycket nytt som ska vara inne i G25 Så vi måste, så vi måste verkligen välja ett nytt läromedel. Och jag är så alltså osannolikt besviken på alla läromedelsföretag i hela universum. Så att det har alltså slutat med att jag igår bestämde mig för att det finns ingen annan utväg. Jag måste skriva min egen bok. Uh, och det Andra var... människor ser det som en karriärväg. Och säger, yes, har jag har skrivit läromedel med hela hennes Det är det jag är med För du skulle verkligen inte kunna tänka dig något tråkigare än att göra det. Men du har offrat dig... På samma sätt som att du offrade och sänkte de digitala nationella proven och hela Sveriges lärarkår kyss dina fötter fortfarande så är det liksom, det här är nästa grej då. det är Nästa punkt på listan när vi så här godhet som Karin ska släcka Då är det läromedelsföretagen. För ingen av dem har förmåga att skapa vettiga läromedel som bara lever upp till liksom läroplanets intentioner. Jag köper det rakt av. för Inte för att jag har satt mig in på hur gymnasieläromedel ser ut utan för att jag vet hur läromedelsföretagen brukar fungera. Det var länge sedan som, alltså det var politiskt talet som hon avskaffade läromedelscensuren Och jag tror att det kan ha varit ett av de sämsta besluten på ett decennium Som ingen människa noterade typ För att kvaliteten efteråt har bara gått ut för Ja men det, och det, det, det alltså, du, du, du förstår inte hur dålig Alltså hur mycket dåliga böcker, Läroböcker som finns I ämnet svenska på gymnasiet Och jag tänker Det kan ju för fan inte vara så jävla svårt Eh, att lösa det. Eh, liksom, det är ju inte så att vi har ditt nytt ämne. Det är svårt. Men, och, och, och, men då, då är det så här. Något läromedelsföretag vill vara down with the kids. Och det var de ju förra gången. g 11 begav sig också. Och då hade de så här. De coola rapparen 2011. Var då Baktoor som fick vara med i ett uppslag. Man bara, ja ah, för han var ju inte ens populär 2011. <laughs> så att det var... Nej. Och, det, det, och det är så mycket sånt. I, våra, våra, eh, i, I så mycket. Så att nu så. Eh, eh, jag trodde nämligen. Att jag skulle vara var glad över ett läromedel. Och så gjorde det mig så otroligt besviken. När det kommer till litteraturdelen. Som ändå är det mitt viktigaste. Så då, mm. så då kan jag köpa den boken. Så nu har jag ingen bok jag kan köpa. Mm. Utan jag måste skriva den själv. Eh, tyvärr. Och jag har absolut ingen lust. Men jag kommer få göra det i sommar. Så då gör jag det i sommar. Eh, jag återkommer. <laughs> <laughs> eh, eh, så där är jag. Eh, i, och, då, och då blev jag lite trött. Och då kände jag att jag behöver ju sommarlov då, om jag ska hinna skriva den jävla boken. Eh, ah, nej men jag har ju de senaste veckorna eh, haft eh, lärarstudenter på min skola. Och de är ju eh, inne på sin eh, VFU-period tre, eh, och ni har ju också, ni, man har ju fyra perioder, och den tredje perioden är ju den som fokuserar på det pedagogiska ledarskapet. Eh, I alla fall på gymnasieskolan. Jag vet inte hur det är hos er, Jakob. Jo, men det är samma. Det är i ja, så jag, men jag har i alla fall pratat jättemycket om det pedagogiska ledarskapet då med mina studenter och de har haft så här eh, examinerande undervisningslektioner när universitetet har kommit hit och besökt dem och de har fått feedback och i den feedbacken har vi diskuterat deras ledarskap och eh, du vet, jag har gett dem lite tips och tricks om ledarskapet och sådär och eh, i min värld så, så har jag ju hela tiden tänkt att, att det pedagogiska ledarskapet handlar ju väldigt mycket om att ta kommando. Och vara trygg i att ta kommando. Och eh, på något sätt liksom bara, ja nu gör jag det här. Och så vet jag att det är jag som leder och så är det bra med det. Eh, eh, men mm. samtidigt så har det ju också blivit väldigt tydligt med mina studenter. att Det är ju väldigt få små saker som jag bara gör som studenter inte mm. gör. Eh, som, som jag har sagt till dem jag har eh, så här att ja, men, va, va, nu förstod de inte vad de skulle göra det var därför de började göra något helt annat för de förstod inte jag förstod inte vad de skulle göra om jag satte mig i deras eh, för du sa det här och det här och det var ju underförstått den tredje grejen de skulle göra till exempel, alltså otydlighet är ju en sak som är väldigt eh, signifikativt för när det blir stökigt i klassrummet då är det ju ofta så att du själv ja. har varit otydlig Eh, nio fall av tio mm. <laughs> handlade det om det. Eh, och, bland annat. Och, och det här har vi pratat mycket om. Eh, men, mm. eh, då, och det här är ju en diskussion. Och då hittade jag en artikel från i höstas. Eh, där då, eh, som, som hänvisar till en eh, undersökning som har gjorts av näringslivets skolforum. Eller ungdomsbarometern näringslivets skolforum. Som säger då att 16 bara 16 procent av de nyutexaminerade grundlärarna tycker att deras utbildning har förberett dem väl eller mycket väl inför att hålla ordning i klassrummet och skapa studiero helt enkelt. Vad tänker du om de siffrorna? Jag tänker ju naturligtvis, min första känsla är ju att det var tråkigt när man, man, man lämnar lärare, nya lärare liksom, i sticket på det mm. sättet. Min andra känsla är en som jag har lärt mig av att liksom, eh, jobba med människor som jobbar med sådana studier tidigare. Och liksom, du vet, i, i som olika lärareplansutredningar och lärarutbildningsutredningar och olika fackliga liksom, processer och så. de liksom sitter med i sådana sammanhang. Att en grej man kan göra det att fråga nya lärare hur har din lärarutbildning varit? Mm. Och det är naturligtvis relevant för de människorna Som är mest aktuella i utbildning. Men eftersom de inte vet heller Vad de behöver när de faktiskt kommer ut i yrket För de har inte kommit ut i yrket där, mm. Så kan de inte ge ett helt liksom, korrekt svar för När man frågar folk så här Hur bra du fått träna det här och det här Precis när man är på väg i Det du egentligen får svar på är ju liksom Hur trygg och säker känner du dig På den här uppgiften Och det är klart att enkla uppgifter typ Ta närvaro eller fylla i blanketter Eller liksom även grejer som typ en bedömning som är komplicerat Men som ändå är så här, här finns det rätt och ett fel Det finns en regelbok att få hålla sig till mm. Kan man liksom känna sig säkra i För saker som typ föräldrakontakter Konflikthantering, hur man möter elever Hur man bygger bra grupper Alltså alla sådana betar Oavsett hur bra lärarutbildning vi har Så kommer folk som är på väg in i vårt yrke Alltid känna så här Det där är lite läskigt Det där hade jag velat veta mer om Mm men kände kändes inte färdig i det. Det är i sig inte ett dåligt betyg för att man inte har fått det tillräckligt bra. Jag är helt säker på att vi skulle kunna göra det bättre. Och att det finns ett utvecklingsbehov i det. Jag antar att det är lite på att hitta något någonting som säger hur man kan träna det mer. Och det är jag för. Men i sig i den siffran. Jag vill sätta en lite inom parentes inom citattecken För att egentligen måste man fråga sig. Vad betyder det? <laughs> det vad betyder det på riktigt? Och anledningen till att jag ville inte för att misskreditera lärarstudenter utan för att så här, det är det populäraste greppet som finns på jorden när man vill liksom reformera skolan. Mm. Det är att lärarutbildningen i kassa. Lärarna är i kassa för de är dåligt förberedda för de kan inte det här och det här. Och då gör man det ofta med hänvisning till att lärarstudenter själva säger det ena och det andra som inte faktiskt eh, behöver ha någon riktig grund. Jag jag eller hur, nej men absolut och jag, jag är öppen för det, för jag tycker väl också egentligen sådär att jag har inte funderat över eller reflekterat över att det skulle vara en grej men det jag dök på då i samma, samma artikel är ju då att man på i Linköping äh, har mm. äh, börjat att äh, adressera det här problemet, för att Saken är ju den att eh, de har ju sina bfu perioder alltså verksamhetsförblagd utbildning. Och den är ju eh, under en viss tid. Och i det klassrummet så är ju alltid i princip jag närvarande. Antingen är jag ju inte långt bort eller så är jag ju i klassrummet. Eller, alltså Jag hjälper ju till med det pedagogiska ledarskapet som, som krävs någonstans. Eftersom bara det i det att jag finns Och samtidigt så är det ju också så att, att eh, elever är ju också väldigt goda människor. Vi glömmer väldigt ofta att säga det men elever är ju vill ju väl och de är sociala djur. Alltså så är de ju ofta väldigt med på, i alla fall på min skola och jag tror på väldigt många andra håll. De är med på att de vill lära studenten väl. Vilket gör att de även om de inte fattar riktigt så låtsas de fatta. Och så blir det ganska bra <laughs> ändå på mm, något sätt. Att man, mm. man är, det finns någon slags överenskommelse att nu tränar den här personen och då får vi vara snälla eh, helt enkelt. Ja, det eh, och det gör ju att, att, eh, att jag tänker att när, när studenter väl kommer ut sen så är man kanske inte förberedd för de där eleverna som verkligen inte gör som man säger. De som både du och jag har träffat på, som går åt andra hållet eller som måste ut och jogga i någon korridor eller något. Och då har Marcus Samuelsson, som då är, han är forskare, på, professor på, på Linköpings universitet han har helt enkelt tagit fram tillsammans i ett EU-projekt en simulator. Mm. Där man då... Och det här är ju ett internationellt EU-projekt. Alltså simulatorn är framtagen i USA så att eleverna heter... I den här datorsimuleringen så heter de saker som Savana och Ethan och så. Men de får då liksom... Man får prova att... Helt enkelt undervisa de här, den här eh, virtuella klassen. och Jag tänkte Jacob, att jag ska, men jag tänkte jag ska, tänkte skulle spela upp ett litet klipp på när en student som heter Fanny eh, får träna klassrumsdisciplin med de här virtuella eleverna. Helt enkelt. Ja. Du kör. Eller Stämmer. hur? Du träffar de här virtuella eleverna mm. och så ska du göra det här momentet ihop med dem. Och din uppgift är ju bara för, att liksom, för att det blir, för att svänga. Fast de är virtuella på en skärm och inte som i verkligheten. jag, jävla tröst idag. Alltså, men vet vad? Idag ska vi faktiskt vara lite aktiva och planera en exkursion tillsammans. Vi ska åka och kolla hur det ser ut på en samhällsnyttig funktion. Men, asså, ja, så får Du får räcka ja. Och sen ska jag bara svara först på Svärnans fråga. Alltså, jag bara undrar. Ingår det i bedömningen på något sätt? Det är bara att det är att veta. Så jävla cringe så bara man hela tiden bara... Ja, först du, det, inte en. Inte en. Inte så det säger vi ju inte till varandra, eller? Vill ni helst till polisen, ambulansen, brandkår? Ja, jag kan säga vad, vad vi pratar om. Mm, men jag tänker att vi börjar med Jasmina, så får du snart säga död. Vad säger du fan, ni ska vara nöjda så. Alltså jag hade kanske ändå utnyttjat oh, två vet. meter här, bara så... Ja. Sänk rösten lite, kommit lite närmare. Ja, Hade det. kanske också jobbat ännu mer med kroppsspråk. Du har ju det i dig. Ja. Alltså, ita, stöka därborta. Alltså, alltså, stopp, nu. nu räcker det liksom. Ja. Men de har ju väldigt bra personligt drag. Så det känns ju som att man har en klass. Om man försöker få med alla och synas och höras liksom. Så det är ju en bra övning. Men det är gick superbra. Tack! Det känns bra. Vad tänker du när du ser det här? Jag tänker att det är. Um, jag har mycket blandade känslor. <laughs> för, för det första har jag nog tyckt lite så här. Ja, men jag har nog också känt att det var lite att göra den grejen. Jag, jag, jag, alltså så här. Om man, om man tänker, hade man kunnat ta den diskussionen om liksom, hur du agerar, vad du gör och så, utan att ta själva tekniken, där man kunde säga typ och prata om det på olika sätt, ja i teorin men, men menar, du kommer ju med konkreta det låter som att få ganska konkreta liksom, tips på gå med att gå fram här gör det här och så. Det, det, den feedbacken kan man ju få om man också får göra det och prova det och så. Det är det man förväntar sig ska hända på VFU nu. Så. Det du visar mig nu med liksom någon video och liksom så här burk i AI texten liksom är så det känns ju väldigt simulerat att det ska funka i just den miljön. Men skulle man tänka sig något sånt, framtida AI, typ där man har ett, en samtalspartner som eh, tar rollen av en elev, som inte förstår eller som inte är så, så tror jag det var jättevärdefullt jätte för lärare att liksom, Jag kan se framför mig att nu är matematiklärare, att framtida matematiklärare fick liksom, en AI-tjänst, en chat-GPT-röst-voice-version, som var liksom, en elev som säger. kan du förklara den här frågan för mig? Och så får du förklara, träna på undervisa och förklara och, och gå igenom. Och fattar dem inte, men jag fattar inte, kan du förklara igen? Kan du göra det på det här sättet? Kan du göra det bättre? Så att får mängdträna, liksom den hantverket, det tror jag absolut. Eller hur? <laughs> men jag, jag, jag, kan, jag kan se det, vad du säger, för det är lite roligt för att det här är ju... Ursprunget till den här simulatorn är faktiskt ett matteverktyg. Där man förklarar matte, precis det du säger. Så att, det är ju både då ett sätt att träna att hålla ordning i klassrummet Och den svarar ju faktiskt olika Beroende på vilken, vad du säger så gör eleverna olika Den svarar på ditt sätt att agera Så att om du säger nu ska du vara tyst och du får den räcka upp handen och sådär Beroende på vad du säger så svarar den annorlunda Och den, den kan också då visa lite tydligare huruvida man har förklarat så att eleverna har förstått. Och den kan också markera även om, den, eh, även om det kräver fortfarande då att, det är, eh, att det är den mänskliga människan som förklarar för studenterna ännu mer vad det är som händer i det här ledarskapet mm. på något sätt. Så att den här simulatorn har ju eh, utvecklingspotential helt klart eh, på något sätt. Alltså att man får eh, träna. Samtidigt så kan vi ju inte ha Hur mycket BFU kan vi ha? Det är ju också en fråga som man kan diskutera. Det jag tycker är intressant är ju att kirurger till exempel. De simulerar ju sina operationer. Det gör de hela tiden. Alltså man, man, man, mm. om man ska operera, transplantera ett hjärta till exempel. Det gör man inte varje dag. Alltså får man träna på en docka och se tills, liksom, tills man gör det utan att dockan dör. Några gånger innan man gör själva transplantationen. Man simulerar helt enkelt. Alltså piloter simulerar. Många yrken som har färdigheter och akademisk kunskap. Alltså både och. Har simulatorer på olika sätt. Så egentligen så är ju frågan varför har vi inte haft det inom läraryrket ännu tidigare. För mig kändes det liksom, det var snarare det som var min tanke. Det är klart att den här simulatorn, jag är inte jätteimponerad av just den här. Men varför har vi inte haft det tidigare? Det tycker jag är lite konstigt på ett sätt. Men tanke på... För... Men, men om, man skulle, om man skulle koppla tillbaka till de två exempel du tar med läkare som är med, med kirurg som är och med piloter som var det. Mm. Där är det också lika mycket en fråga om att säga yrkesverksamma mm. eh, tränare för att ge liksom, ett visst moment som du inte arbetar med förut. Mm. Som du måste få 100 procent rätt varje gång. Mm. Eller att det är ett visst verktyg du inte arbetar med. För att det är en viss sorts flygplan mm. eller så. Som du inte har flugit på förut. Och då måste du liksom recertifiera genom att ta den vägen mm. så. Så det, det är inte så mycket om att här, få in grundkunskapen. så mycket som att det handlar om att liksom, hur, hur, hur lär sig just de här experterna. Med tjänster, liksom, de här professionella personerna. Hur lär de sig en ny dimension av sitt eget yrke. Det mm. rena. Och skillnaden mellan bara de yrkena och det vi gör. Är ju att det fortfarande är både kirurg och pilot det är ganska mekaniska yrken på det sättet Att transplantera ett hjärta Då följer du liksom en manual, tänker jag Steg för steg, lite som att du bygger Lego, 120 bilder så är det klart typ. Alltså det är inte liksom Det är klart i sin känsla på vägen Men det är också så här du måste veta vart sitter det här Du måste veta hur gör man det här ingreppet rätt ur Hur sätter man det här snittet rätt ur Så man av de här genera rätt ur, man fast det här och det här Och så mm. Det vi gör är, Det finns dimensioner Som är såhär, det här skulle du kunna liksom, förutse Mer, du skulle kunna liksom Du skulle kunna liksom mängd träna upp Mekaniska aspekter Allt från bedömmarträning till liksom Hur bra du är på att förklara vissa specifika Moment, till liksom Hur bra du är på att högläsa Eller vad du mm. har Men, men och ledarskapet i klassrummet Delen Är ju inte riktigt lika mekanisk. På något sätt. Jag, jag tror att det är bra med min träning. För att bygga självförtroende. Det är där jag tror det ligger i så fall. Mm. Mer än att du egentligen är så här. Du, du lär dig de hemliga nycklarna som gör att du varje gång kommer att lyckas med det här och det här. Eller? För det handlar inte om, om det när du möter människor. Utan det handlar om att liksom. ...och har självförtroende att leda. Eller? Ja, men det gör det ju. Och, och, och Naturligtvis. Men också det här att det finns en hel del grejer- som, ...som mängdträning har lett till att man gör automatiskt- ...som man inte tänker på. Och det, det är därför jag Aha. älskar att ha VFU. Det är ju för att man måste tänka på de där grejerna man bara gör- ...när man går in i ett klassrum. För, eller hur? För, för jag tänker ju att, att det finns ju... För jag, när jag satt här och, och sökte på... Linköpings universitet, jag skulle hitta den här Marcus Samuelsson då som inte är kocken så kom jag in på en annan rapport som han också hade gjort som kom förra året som handlar ju om att, att just, alltså saker som vi vet egentligen att, att om vi pratar om vår undervisningspraktik och diskuterar den med våra kollegor då blir också undervisningspraktiken Eh, eh, bättre. För att vi behöver prata om den. Vi behöver bli medvetna om vilk, vissa saker som vi gör. Vi behöver hitta svar, alltså även inom kollegiet. Vi pratar gärna bedömning inom kollegiet. Vi pratar gärna uppgifter inom kollegiet. Men hur vi gör i klassrummet blir någonting som, som är heligt mm, för mm. en själv. Och så stänger man dörren och så pratar man ganska lite om det, visade den här undersökningen då. Eh, som, som han också hade gjort eh, Och eh, det, det som är spännande Där är ju då att När de då Det här var ju liksom 700 eh, mm. Olika lektioner som man hade Varit med på i den här rapporten Och, och när, det, när man då Hade varit där och gett feedback Så blev eh, Undervisningen flera Massa procent bättre Med en gång Det räckte liksom att man hade den diskussionen Och där skulle kanske en sån här simulator för att öka att på en studiedag i ett kollegium, inte om ledarskap kanske, men för att visa att man är tydlig i sina instruktioner, mm. hur man jobbar med sin, sin praktik. Eh, istället för att försöka organisera, för det vet ju alla som har varit på en skola, mm. att ja, nu ska vi besöka varandras lektioner. Det är ju helt hopplöst, det går inte. Men däremot om man låter ett, som ett ämneslag eh, prova att undervisa i grammatik 3 eh, och 3 med en simulator och se vem... Eh, eh, det skulle ju för bli, kunna bli hur bra diskussioner som helst och hur fåniga diskussioner som helst. Men det finns någonting i det här som jag gärna skulle vilja se mer av faktiskt, tror jag eventuellt, kanske. Karin, jag har också lite dagar på den med forskning jag hittade en avhandling från Stockholms universitet skriven av en Jonas Asplund som fångade ja. mitt öga och som ju mer jag läste läst om det ju mer jag blivit intresserad av det det är mer jag tänkt om kring det här med lärande och utbildning och digitala verktyg och AI och vilken roll det kan ha det tänker jag lite grann i det du pratar om men också framförallt är ett undervisningsperspektiv då. För när här Johan Asperen, han är musiklärare. Han är doktorat vid mm -hmm. Stockholms universitet. Och han har forskat på hur digitala verktyg och artificiell intelligens påverkar den kreativa processen i musikposition. Eh, så. så att han har liksom studerat, om du tänker så här... Den liksom mest, mest samma sätt som musikläraren Det är inte så musik musikensembelsspel i år 24, liksom, utan det, det är liksom... Det är mest avancerade musikkompositioner på liksom de som läser musik på universitetet och som komponerar och skapar ny, ny musik som aldrig har funnits förut. Supertalanger till liksom människor, hur lär de sig att bli bättre på, på det de gör. För tanken är att man läser musik på universitetet för att bli en bättre musiker, för att bli mer klassisk skolad, så att man liksom utvecklar så Tungt lärare, traditionellt lärare, folk har lärt sig det sedan 1700-talet, liksom Vad var det som gjorde Mozart bra? Kan man läsa det på ett universitet i Stockholm-teorin? Ja, eller hur? Det är ju det som är tanken. Ja. Och då kan man verkligen finna på här, vad har digitala verktyg för roll i det här? Eh, och så tänker jag generellt i samhället, vet i om och vi ska liksom, eh, gå tillbaka till mer traditionella undervisningsmetoder. Här känns det som att liksom, det borde vara institutioner som har ganska så här, lätt att ta till sig den stämningen, om man säger Mm. Men du har landat i en licensiatsuppsats som han skrivit som heter Becoming Cyborg Composer. Och han har också skrivit användning nu då. Den undersöker hur studenter i högre utbildning interagerar med AI och digitala verktyg i sitt skapande. Och vilka didaktiska impl implikationer det har. Och en grej som man landar i, är liksom, om man ska sammanfatta väldigt så enkelt. Är liksom att eh, de studenterna han intervjuade säger att de blir mer kreativa och bättre på att komponera själv. Med hjälp av de här AI-verktygen. För att det hjälper dem att stretcha deras kreativitet. Och bli liksom ännu bättre på det de gör. Det är inte som att de bara skriver en text. Skriver skriv min, min musik. Och så kommer det ut här. Och så är de klara och så lämnar de in. Och så har de aldrig börjat skapa någonting. Som jag tänker att en del lärare skulle tänka sig. Att om jag hade AI i min klassrum. Vad skulle eleverna göra då? De skulle inte göra jobbet själv. Utan AI skulle göra det åt dem. Eh, så. Mm. Det är inte det som händer här utan det är snarare så att de är liksom studenterna upplever att de leker loss med AI. De leker runt med det. De jobbar med det, de pillar med det, de experimenterar med det i timmar så. Och i det så skapas någonting som eh, är snabb, både snabbare och bättre och mer liksom, effektivare sätt har en högre verkshöjd än det som de har kunna skapa annars. För det är lite som att det jamma med en riktigt riktigt skicklig musiker eller med riktigt riktig liksom, skillad kompositär, att man liksom samverkar med varandra i det, och då lyfter man upp varandra till en högre höjd typ. Och jag tycker det är så mm. intressant, för jag hade en konversation det blev anekdotiskt, med det får man leva med med en god vän till mig som är <laughs> eh, konstnär, serietecknare och författare i Kanada. Och han kommer ganska långt i det, liksom han lever på så här någon sorts konstnärslön och får betalt av staten för att jobba med sin i sitt skapande för att liksom, han etablerade ger böcker och är nog lilla populär Och, och, och i det uh -huh. så han också, vi sedan om under pseudonym. Jag skulle aldrig ha, tillåta att säga i, om, om vi hade en, en podd i Kanada. Men nu är vi så långt ifrån att jag kan avslöja det för dig och mig och våra <laughs> två lyssnare. Att vi sedan i om i, under pseudonym. Börjat ge ut konst och texter som är skapade av AI. Eh, och anledningen till att han de gör det anonymt är för att han skulle få så mycket skit Av andra blir det konstnärer Som bara tycker att det här är liksom verktyg som sig på snor rätt typ, Som tycker att det här är djävulens parfund själv Att de inte skulle mm. någon gång kunna lyssna på en riktigt sansatt diskussion Om att liksom, det är fortfarande han som skapar saker som han promptar fram Om han skapar ett konstverk som, genom exakt samma verktyg som du och jag har tillgång till Så liksom har han, mm. du vet, Fem år av universitetsstudier om liksom konsthistoria och liksom kulturhistoria och liksom kan lägga fram exakt till ett ord, rätt ord i rätt promptet för att få fram precis rätt saker för att få den att skapa rätt grejer som gör att han kan bygga vidare på sin kreativitet som de kan liksom bygga tillsammans som gör att de kan etablera liksom verk som har en unik verksöjd och som har allt från bilder till liksom textmaterial till liksom dikter till liksom så där han kan liksom skapa eh, grejer som, som dels i sig själv är verk som går att publicera och ge ut och som han har varit aktivt inblandad i och som inte bygger vidare på någon annans grej mer än att, liksom, att han som författare har läst andra författares böcker och blivit inspirerad av dem. Det är inte mer liksom, stöld mm. än så. Men också typ att han kan här, prompta fram liksom, han berättade just nu om att de jobbar med en ungdomsroman eh, som han har fått betalt för att liksom, skriva i så och för att bygga den världen tydligare så har han varit ut några ungdomskaraktärer som är liksom huvudrollerna typ så. och han med på AI så promptar han fram deras dagböcker så att de går igenom den här processen som man håller på att skapa som man ska berätta och då som en bakgrundsvärld som inte ens kommer att finnas med i den färdiga boken så promptar han fram deras dagböcker hur skulle de här personerna skriva det här och se det här och uppleva det här och beskriva det för sig själv liksom i de här nyckelmomenterna mm. som händer utifrån deras perspektiv så att han har det materialet att kan går tillbaka till och nästan som en detektiv typ så utgå i Den här tänkt så här och så här, vad det här och det här. För att sen utifrån det kunde sätta sig och skriva själv, liksom sin egen värld. Superkreativt, alltså på, på en jätte, huvud. Men jag skulle aldrig kunna erkänna det, för att den världen är lite mogen. att förstå att liksom, det stöcker hans kreativitet. Och det är lite det samma sak som sa med den här. Eh, Jonas Asplund, jag kommer fram till det också då. Att, liksom, du och jag vi vet ju på en teoretisk nivå, för vi har läst liksom samma att liksom I ett ekologiskt perspektiv så är det människa och alla verktyg vi har runt omkring oss. Det är det som ger oss våra fördanser. Om man pratar om så här, proximal utvecklingsordnader, vilka verktyg har vi? Och liksom, har du tillgång till litteratur så blir du en bättre läsare. Det vet vi om, om, om elever. Har man tillgång till ett bemallat skolbibliotek så kommer jättemånga fler elever lära sig <laughs> att läsa. Och det är inte liksom en slump utan det är för att det öppnar upp möjligheter- som man inte har haft annars mm. så. men att, att, att tänka att så här, AI har samma effekt, att det är ett verktyg på samma sätt, särskilt för personer som redan har kompetens, som redan har kunskap, om vi skiter med nybörjarnivåerna, utan vi tänker liksom han har forskat på de allra, allra, allra mest kompetenta musikerna liksom, som, som utbildar sig i Sverige och så att de blir virtuoser mycket, mycket rättare än, än vad det är så, det ska man kunna tänka på liksom med folk som, som när man väljer gymnasieprogram och man går in och säger så här: du ska lära dig det här yrket eller den här branschen eller den här fördjupningen eller så. Att där skulle man verkligen kunna göra ganska mycket för att lyfta liksom, en höjden på de arbeten de gör och de liksom, ambitionerna som finns. För ibland kan jag tänka mig, så här, nu är det inte gymnasiet här, men jag kan tänka mig att liksom, går du ekonomiprogrammet på gymnasiet så här, det är det lite. du får lära dig lite ekonomi och lite så är en låtsas där vi lägger lite grann. För att hålla folk motiverade, med det här är egentligen ingenting som är på riktigt. Man skulle kunna knyta det närmare. Man skulle kunna förbättra det så att man verkligen lärde sig något som man blir riktigt, riktigt bra på. Eller om du går i estet musik så skulle man kunna få hjälp att få verktyg som, som verkligen gjorde folk till att de blev bättre musiker av det. Så det är en grej. Han, han har landat i en av de fyra saker som jag har fått. Ja, men det, det är intressant. Vi det först. Ja. Nej men det är intressant alltså, Dels så tänker jag Jag har så många, många, många, många, många tankar Dels så, så landar jag lite. En liten stund så var min hjärna Och fladdra i det här Det här upphovs Alltså det här Vad är kunskap och vad är att vara duktig på någonting Och vad är att ha ett konstnärskap Och vad är originalitet Det, det där uppfann vi ju på, I mitten på 1800-talet Alltså under romantiken Så kom man fram till att Vilka alla konstnärer har sin egen särart. Innan dess så var man ju ingen konstnär om man inte, eller författare. Alltså, de finaste författarna som fanns innan 1800-talet där i början var ju de som hade funnits under antiken. Och det som alla författare skulle göra fram till dess var ju att kopiera det antikens författare redan hade gjort. Och kanske eventuellt om de var riktigt, riktigt skillade få lägga till en liten grej. Jag menar Shakespeare, han spelar ju Tristan och Isolde fast det heter Romeo och Julia. Och det är typ samma berättelse fast han har lagt till en liten twist mm. Så någonstans så har ju all form av konst är ju präglad av den verklighet som den lever i. Och blir man då, får man då ett verktyg där man kan hjälpa hjälpa Alltså hjälpa hjärnan Att bli ännu duktig Men för att du ska kunna hjälpa hjärnan Så måste du också ha kunskap om detta Så att på det sättet tycker jag det är skitintressant Hur AI Eller den här, de här generativa Grejerna faktiskt kan Jag ser framför mig hur, hur det här egentligen Ligger i linje med Allt vi har gjort i litteraturhistorien Eller allt vi har gjort i, i, i Konstnärskretsar Alltid på något sätt. För att mm. den här unika geniet. Det har aldrig existerat. utan Det är ju, det är ju snarare det som är en chimär mm. På något sätt. Mm. Eh, så på det sättet tycker jag. Det är skitintressant. Men sen är det ju också det här. Vad va, va, att vi faktiskt rätt använt. Kan bli duktigare med hjälp av AI. Jag känner ju det själv. Att när jag använder... Mm generativ AI när jag skapar uppgifter, när jag gör mina prov, när jag funderar kring bedömning i, i olika sammanhang. Om jag hela tiden har någonting att studsa mot, då måste jag ju hela tiden tänka mycket mer aktivt och inte bara göra som jag alltid har gjort. Mm. Och det är ju det farligaste i vårat yrke är ju att man gör som man alltid har gjort. Det, det gör mm. vi ju hela tiden. Och, och det är ju någonting vi verkligen Eh, måste kämpa emot tänk att ha ett verktyg som hela tiden ser till att vi inte gör som vi alltid har gjort bara för att, bara för att vi alltid har gjort det det är inte dumt Jakob. det är inte dumt Nej, eller hur så, jag tar med mig fyra delar av det här som man har skrivit som ni har läst och tänkt oss och, och några av dem har du mm. inne på det är det, liksom, människor och tekniken som aktiva liksom, aktörer att de båda två är med och skapar det lärandet som händer mm. Och att det, det är viktigt mm. att vi liksom verkligen tar till oss det på allvar. Vi har varit medvetna om det på en teoretisk nivå. Men att man verkligen tänker att det lärning inte är något som sker i huvudet på en elev. Utan det är liksom något som blir till i en miljö i ett sammanhang. För att det gör också att vi behöver mm. ställer helt andra krav på typ, vad har man för tillgång till liksom IT och teknik och verktyg runt omkring i sig. Men också så här, du vet, typ vad har man för tillgång till skolbibliotek eller vad har man för tillgång till en, en, en labbsal eller liksom Litteratur, liksom, vilken litteratur har man tillgång till när man undervisar en litteraturhistoria eller vilka läromedel har man tillgång till. Och att det inte handlar om att välja en som är bra nog utan att liksom, vad finns det för, för, för flora verktyg runt omkring. Så. Jag satt och diskuterade med ett sidospon jag satt och diskuterade med en av mina lärare igår kring ett matematikverktyg som vi har tillgång till som är digitalt. Och där man delar ut uppgifter och så som är jättebra verktyg som är baserade på AI för att hjälpa elever och ta av rätt och så. Men en av de grejer som jag uppskattar allra allra mest är att de är världens mest ambitiösa licensavtal med hela läromedelsindustrin vilket gör att i princip alla svenska matematikläromedel som finns är kopplade till den här plattformen. Så jag kan dela ut uppgifter från, liksom, mina elever går i femman då, om jag undervisar matematik, men jag kan ge en uppgift till elever från 23, jag kan ge en uppgift elever från gymnasiet jag är en flora av läromedel på alla nivåer som jag kan använda det till, licensfritt när jag vill, hur jag vill. Eh, utan att mm -hmm. de märker någon skillnad och den tillgången till liksom, mängden av läromedel är revolutionerande jämfört med att alla förutsatt det exakt samma mattebok alltså att fattar vilken skillnad det är, det säger nästan starkare än någonting mm -hmm. annat för att det är så mycket mer verktyg i vad som finns eh, och det handlar också om att, liksom, att digitala verktyg ser faktiskt påverkar lärandet I sig, i sig, förutom att det är liksom alla materialverktyg vi har runt omkring oss så i säger att de här digitala verktyg som finns, de här skarpa AI-verktygen som hjälper dig att prompta fram saker som du inte själv har tänkt på faktiskt gör eh, de här musikstudenterna bättre, framförallt när man redan är trygg i sin musikskapande, när man redan har en grundförståelse för vad det är det tror jag är bärande för en grej som han har kommit fram till är att liksom, är man är bekant med området redan som man är på då är det ett verktyg som hjälper dig att komma längre men när du är in på nya områden som man inte liksom är bekant med på det sättet du är det inte alls säkert att de här verktygen har en positiv effekt. Så kan det vara så att de kan hindra dig. För det kan vara så att du vet inte uh -huh. hur säger. Du vet vad du ska ställa för frågor. Du vet inte vad du ska prompta. Du Om jag går in på chat hej, skriv en cool låt. Den är gett med det lökaste svaret som finns. För att det är alldeles men det är, det är, hur, det? är inte jag... ska... Nej men precis, det skulle bara förstärka min råkningskap. Är det med? Så där tror jag man måste fundera på att vissa verktyg passar in i vissa delar av processen. Och där tror jag att vi har inte haft en, en förståelse av att liksom, vilka verktyg lyfter någorlunda mellan kompetenta människor till att bli riktigt, riktigt, riktigt kompetenta. Det är spännande att funnits riktigt där förut. Är det mm. Nej, och Jag tror att det är just den grejen som du säger mm. där är ju superviktig. Alltså just det att vissa verktyg Eh, när, alltså, när, om jag går in och ska. Det är som när jag går in och läser i fast när jag tror att ett läkemedel är dåligt för mig. Mm. Eh, då, jag vet ju inte vilka frågor jag ska ställa. Alltså blir fast bara en enda stor. Är farlig, alla mediciner är farliga mm. när jag läser fast så är alla mediciner livsfarliga och jag kommer att dö mm. det, det är min slutsats eh, vilket är ju helt fel eftersom, men när man läkare läser fast så förstår den ju vad det står där och kan ställa och hade den då haft en AI-fass som man hade, kunnat, man hade kunnat ställa frågor hade läkaren fått bättre svar än om jag ställer frågor eh, Till, till en sån sån AI mm. för att man har kompetens precis som när, när mitt, min son ställde hade ont han hade sträckt sig i nacken du vet som man gör mm. ställde frågor till AI och fick svaret att han ville på att dö. För att han ställde frågorna på ett visst sätt och det, då kände jag så här ja men du Alla människor, alltså chatt-GPT har inte svarat på alla dina frågor. Jo men den säger ju att jag håller på, jag kan ju inte andas mamma. Nej, men sluta nu. Du ställer igen. ju Nej. frågorna fel. Och det, det, det, det, det kan bli hur fel som helst om du ställer fel frågor till en AI. Men, men det kan också bli väldigt bra beroende på vilken kompetens du har som i grunden. Och det är väl så att... Kanske kan detta, vilket det finns en jättestor risk att det inte kommer att leda till, men man skulle ju önska att hela den här AI-revolutionen leder till att vi på riktigt får ha en diskussion om Eh, våran befolknings digitala kompetens. Mm. På en, alltså, och där det inte handlar om att man kan öppna ett Word-dokument och skriva hej. Utan att det handlar om en förståelse för hur digital eh, hur digitalisering faktiskt fungerar. Jag tror att det finns något i det. Och jag tror också att man ska ändå säga så här. För här finns ju en jag tror att jag en dörr som är så här bjuder in till att lära, behandla den här tekniken lite som att bandera räknare jättebra med det får man de lära sig sen men jag ska lära dem grunderna först och så kommer jag alldeles komma till det mm. man tänker så det är inte alls på det sättet det finns jättemycket bra sätt att bygga bra verktyg för för nybörjare också om, om vi ska fortsätta med ditt medicin-exempel så tänker jag att det, det skulle kunna finnas verktyg som ser till det så här. ta den här tabletten nu, kom ihåg <laughs> alltså, ät den här maten istället för det här eller nu borde du träna lite grann. eller nu har du den här träningsmål eller liksom du vill peppar dig den här månaden kan du göra det här och det här istället för då kommer du göra det sig och så eller det verkar som att du liksom, eh, Går till skolan och det tar dig fem minuter Om du går lite liten omväg så tar det dig sju minuter då kommer du få bättre kondition På det här, det här sättet Så om tre månader kommer du mm. kunna se och så, du vet, Planera på ett annat sätt Så det, det finns ju absolut bra verktyg Som har kunnat hjälpa även nybörjare In i det Men att det ändå finns liksom, Kolla bara på ett verktyg som typ Duolingo Som är ett jättebra exempel på Hur AI kan, kan hjälpa att tala nybörjare Och bli helt okej okay också men att det är en, det är en annan sak. Är så? Och han har ju studerat här, mm. liksom, hur man kan ta hjälp AI för att säga stretchning och kreativitet. Det finns en tredje bit där eh, som jag vill komma in på som är ett begrepp som jag inte tänkt på förut. Och som jag verkligen har fastnat lite för. Som jag tror kan vara lite provocerande. Nämligen konceptet pedagog-postdidaktik. Eh, Känner du till det begreppet? Mm. Eh, vänta lite. Uh, ja Nej jag känner inte det Jag känner inte till uh, uh, uh, uh, uh, Nej jag känner inte till postdidaktik Men jag får det att framstå som Eller det får mig att låta som I mitt huvud låter det som så här det är på postromantik Alltså postdidaktik alltså po Vi lever i en postromantisk ja. Efter Efter uh, efter didaktiken uh, ja, Postdikt efter... är jag egentligen på liksom, vet, Bortom eller förbi eller Någonting så det kan ju leda uh. efter, men det kan också hända bara att man går ett steg längre liksom, om man tänker. Mm. Och, om man tänker på postdirektivet, den var, hur och varför någonting läser ut hur det går till, så menar man inom mm. postdirektiken att läraren inte är något linjärt utan att det sker i det där med relationen mellan människor och teknik och material och miljöer. Lite det som vi var inne på förut är liksom Fygotsky, fast om man drar det ett steg till. Att, att det, är liksom, mm. det, det är bortom den miljön som vi kan kontrollera, eller så. Man använder det inom musikpedagogisk forskning, man använder det exempelvis förskolepedagogik exempelvis. Eller så. Man pratar om det med digitala, digitala tjänster där man liksom ska lära sig att förstå någonting utan att någon förklarar för dig. Typ. Hur gör man någonting intuitivt mm. så att folk människor fattar att det är så här jag ska göra utan att någon behöver lära dig liksom det? Det är liksom ett exempel på postdidaktisk design om man säger. Att man måste kunna se vad det finns för och verktyg runt omkring som bara är där. Eh, så. Mm. Eh, och, och han är inne på det i det här sammanhanget Och det tänker jag att så här, som praktiserande lärare vad, vad tar man med sig av, av det tankesättet Dels är det någonting Att man, man tänker att lärare uppstår i processer Och att det är processer man måste med bedöma i att Vi kan inte bara kolla på slutarbeten vet, För det kommer inte vara En rättvis bedömningsform faktiskt Eller så Nej. och också om man uppvärderar sånt som man ser på vägen fram till saker, men också att man är mycket, mycket noggrann att planera liksom, och, och, och liksom, designa utifrån de relationer som finns i rummet, mellan elever och teknik och material och så mm. och att liksom, öppna frågor och projekt och så i sig har ett värde för att bjuda in till processer som vissa har större liksom, förmåga att visa bra förmågor inom Medan andra är jättehårt och älskar liksom, prov, svar på frågor, och tacka man till, då blir man 25% bättre. Medan andra faktiskt inte blir det. Och att liksom båda de processerna behöver finnas. I alla fall att det finns ett riktigt lärande i, även för de som inte liksom, levererar på slutprogrammet om man säger. Eller Men också över, mm. över vilka aktörer som finns runt omkring. Han menar ju på att, liksom, så här, att, att i, i det som skapas i, när musikstudenter på högskolanivå jobbar med de här verktygen för att liksom komponera och komposera. Det är liksom att, att det behövs inte längre en lärare som lär ut liksom, eh, hur de ska göra, utan man kan utforska mycket mer själv. Man tar sig fram mycket mer själv i det. Och att det blir mm. läraren är inte längre, det är inte meningslöst att ha lärare, men absolut inte. Men att det är inte är den enda liksom källan till kunskap. Det är inte den enda av kunskap som finns. Utan man ser det som ett nätverk av mänskliga liksom, och tekniska aktörer som skapar det tillsammans och bildar tillsammans och det finns ju någonting naturligt, mm. jättenaturligt i det som känns väldigt självklart det är klart att det är så. och samtidigt känns det som att det är otroligt provocerande om man tänker att på 90-talet hade vi en där flumd, ett eget arbete bänkar ska sitta i grupper och bara ska bara lära med varandra man ska forska <laughs> eh, så. Eh, och, och sen så gick vi bort från det, vi skattade det och det är liksom kollektivt tror jag, för hela lärarkåren vi bara, för fan vad pinsamt att det där var något vi höll på med på riktigt 90 talsungar förlåt, vi ber om ursäkt min generation, alltså de, vi liksom, vi skulle kunna stämma skolan efterhand de vi i USA, för att det här, vad fan gjorde ni med vår utbildning, typ och sen hade vi en backlash efteråt ja, det... när vi kom tillbaka från 2011 och framåt som var så här ja men hallå det där, nu ska vi göra liksom, vi får man skärpa till oss man blir bra genom undervisning man lär folk saker och så lär sig folk saker och vi får inte sluta mm. gidra med det, liksom det är för viktigt och vi har haft hela den rörelsen och det är inte någonting fel nu går vi in i liksom turbodrive av det, Nu är utbildningsministern som säger såhär, vi ska ta bort alla skärmar, vi ska bara ha pärmar, vi ska ta bort makt för elever och föräldrar, för lärare ska mer makt, vi ska ha en helomvändning. För det är viktigt att vi bara liksom har auktoritära lärare. Det är liksom, vi är på väg in i level två av det. Och, och, och det finns säkert saker i det att vi behöver bli bättre på. Vissa saker är bara säger, men lägg av, det är så här det gäller. Och, och sluta störa med andra grejer. Det finns genuint faktiskt på det. Både gentemot vissa föräldrar och gentemot vissa elever. Men... Det är också faktiskt läge med den tekniken vi har. Med den liksom enorma explosion av skitbra verktyg som finns runt omkring elever. Att erkänna att lärande går inte bara till för att jag lär mina elever saker. Så. Att det finns en massa annat lärande som är jätte värdefullt. Och som måste få ta plats i skolan, som måste få äga rum också. Som behöver rymmas där inte läraren är i centrum. Så. Och, och där tror jag verkligen att om man ska tänka, vad är det nästa steg i det, vad är det liksom hur kan man närma sig en sån tanke utan att gå in i samma eget arbete för det igen då tror jag det handlar om strukturen jag tror det handlar om liksom om, om organisation. Och att vi kan inte bara fritt vänta på att saker händer utan man kan, man kan designa miljöer, man kan designa upplevelser där folk lär sig precis det du vill att de ska lära sig men att de lär sig det på ett sätt som inte behöver bygga på att liksom Läraren säger det sak, skriver det upp på tavlan, du skriver av. Aha, och två veckor senare så har du prov på det. Är det Och det är en jättestor ja. utmaning, jag har inte alla svar på det. Men jag är tusen procent säker på att liksom, vi kommer att se. Allt från folk som lär sig dolingo till folk som blir liksom flytande på programmeringsspråk eller skapar musiksaker som man blir att hur fan har de här människorna kunnat skapa det här? Folk som kommer att komma tillbaka till skolan och visar dig grejer som är så här, det här är ju bra på riktigt. Allt från saker de skriver konst som skapar musik de skapar att de lär sig grejer utanför som inte har med vuxen som har sagt till dem hur de ska göra och, och det är inte bara unikt att oh, här fanns en på hundra där någon lärde sig någonting utan det är en del av hur naturen och världen och universum fungerar och det är något som vi behöver räkna in i det vi håller på med Ja men det tror jag väl kanske samtidigt så tänker jag ju att, att snarare så blir vi väl det blev väl ännu viktigare att vi blir ännu skickligare också. Jag tänker att alltså i det du säger så får jag så här tankar kring att eh, vi kommer inte längre. Vi kommer behöva ställa krav på att den korridorsplanerade lektionen inte har utrymme i skolan för då är en AI-generator som, som eller en Duolingo-lektion hundra gånger bättre än den korridorsplanerade lektionen. Och det kommer att ställa helt andra krav på dig som lärare eh, men också på läraryrkets förutsättningar. Får jag liksom, ja, den bilden får jag också i att, att faktiskt, vi faktiskt kan inte fortsätta att korridorsplanera när eh, liksom det finns andra saker alltså, ah, jag får, får jätte, alltså du, och det var inte en färdig tanke det jag sa nu för att vi, det, det, jag menade, det jag inte menade var att eh, eh, Duolingo ska ta över spansklärarens jobb det var inte det jag menade men det var det jag sa <här> <här> men, men, men däremot så, så, så tänker jag att, att eh, lektionen måste vara vassare på något sätt. Den måste ju bli ännu bättre än Violingo då eh, någonstans för att den ska vara värd att ha. Och samtidigt så behöver vi, ska vi ju inte missa den här mellanmänskliga kontakten som, som, som är så viktig. Men att man i det också har den typen av eh, verktyg som eventuellt Diolingo skulle kunna vara. Eh, ja. Är så spännande, jag är inte klar jag vet inte, Nej, jag är, inte jag är nog är. fortfarande lite för ja. provocerad <laughs> Ja, Nej, men jag förstår det, det och, och, för och jag, jag tror att vi ska ja. tänka vidare på det men, men, och, och, och, och han är jätte jättenoga med det här den sista biten jag tar med mig liksom, på det med socioemateriella relationer och, och det som vi har liksom, pratat om, om förut och som jag tror att många lärare har snabbat upp men kanske inte riktigt förverklat in i sin, i sin vardag fullt ut, men att, liksom, att, att alla parametrar spelar roll för att en lektion ska bli riktigt bra När vi pratar med våra studenter mm. om liksom, vad är det som gör att vissa lektioner funkar bra och exakt samma lektion i nästa grupp på eftermiddagen inte funkar bra. Att det, det, är typ, det är inte mm. ett mysterium men det är en väldigt komplex fråga för det är tusen saker som kan spela in. Allt från tiden på dagen, något som är inte är i gruppen tidigare stämningen i gruppen, stämningen i vissa enskilda personer placeringar, möbleringar, i det här rummet är temperaturen annorlunda här inne funkar inte den här projektorn på det sättet eller här inne liksom Är det så och så? Eller akustiken är så här? Eller här inne så finns det aldrig några bra whiteboardpennor Eller liksom vad det nu kan vara. Men att det finns massor massa sådana saker som påverkar och så. Det kommer inte att försvinna. För att de här barometrarna kommer in också. Utan det är ett verktyg till. Som vi har att hela tiden. Eller mm. liksom förhålla oss till. För att göra oss bra eller inte. Mm. Beroende om vi drar på kapaciteten mm. eller inte. Och, och i det mm. naturligtvis finns det ju liksom... Det är det jag tror igen också. Jag tror inte det handlar om att lära sig kapitulera för att släppa fram det här. Jag tror att det handlar om att lära är ännu ett av alla verktyg som finns. Så. Och att det inte är ja. den enda vägen fram. utan att Det finns flera olika vägar fram i det. Och jag tror att vi måste... Det jag tror om man vill börja med att liksom ta sig an det här på en förståelsenivå. Så tror jag att det handlar om att, här, att, att låta sig influeras på det sättet. Att man liksom använder... AI-tjänster som man har nära sig till tanker när man tänker komplicerade tankar. Så. Jag satt för fem till en vecka sedan på sista dagarna på lovet, satt jag på landet ett par timmar när jag hade något annat att göra riktigt. För det var lite för dåligt för att göra det som jag skulle göra utomhus. Så satt jag mig till det och bara så här läckte fram olika material och underlag och olika bakgrunder till Grejer som jag vill kunna använda i mitt kommande undervisningsområde om eh, ekosystem och naturtyper och näringskedjor och liksom hur, hur den biten av biologin fungerar. Det ska man ju undervisa i 5-6 veckor och då börjar jag först med att säga liksom, okay, men, men, lära mig själv saker om det och liksom, ta fram fakta om det och att sammanställa det på olika sätt. och liksom, Hur, hur ska man kunna porträttera det här och det där? Hur ska man kunna förklara det här för som med den här åldern? vad kan du göra för bilder som visar och som för ställer och förklarar det, kan du göra mig typ, kan du skapa ett av selekter med att den skulle få skapa, det vill säga gamla traditionella 60-tals, 50-tals skola, fischer om olika saker mm. gör en affischer som förklarar det här begreppet gör en affischer förklarar det här begreppet utifrån det här och det här, utifrån de här parametrarna med de här kunskaperna, bla bla bla och liksom skapa saker, jag är inte riktigt att man använda det i undervisningen men bara för att ha liksom vet, att ha någon att bolla fram så här, vad är egentligen som är viktigt i det här vad är det som är centralt i det här hur kan man tänka om det här med kunskapskraven den biten som jag tror är våran liksom kreativa aspekt som lärare någonstans jag, jag, jag satt typ två och timmar kanske gav 250 liksom eh, prompter <går> liksom den tiden eh, och landade i en massa bilder och material och grejer som jag säger men kanske kommer jag med tänka kring ungefär vad jag vill att det ska landa och sen är jag tillgång till litteratur och läromedel och filmer och grejer som man kan använda för att komma fram till det men, men jag, jag tror att vi tar sådana chanser Redan nu För att hjälpa oss att tänka runt det som är Närmast vårt mest professionella objekt Inte den mekaniska hjälpen Att rätta det här och det här eller liksom så Utan att man, man tar på den kreativa biten Det tror jag är ett sätt att Erfara som lärare Vad kan det här verktyget bli Sen Och att man sen, oavsett om det är i Perfekt kvalitet, det är inte det, det vi letar efter Att bara för att få den erfarenheten och bygga upp någonting tillsammans med, med den dator, den interaktionen att här har vi skapat någonting ihop, jag och tekniken. Det tror jag är viktigt för att också på sitt kunna leda våra elever till att lära sig den förmågan. Mm. Det är du. det Och jag tror att det är viktigt också för att vi ska tänka på eh, vad det här gör med oss. För att vi kan inte diskutera det om vi inte har provat det. Och jag tror inte att vi kan komma undan det. Det kommer att bli ett sådant skolverktyg Nej. som kommer att implementeras i skolan på samma sätt som videoformatet <går> kommer i skolan. Så det bara finns runt omkring i samhället, är det med? Jag är 100% säker på att det, det finns att bli på det. redan på UBF i Göteborg. Vi har fått det utan en enda diskussion. Vi har Gemini in äthet och bara använd hur mycket ni vill utan restriktion. Det kan vi diskutera en annan gång. Det är ett helt annat poddavsnitt hur man har gjort med det. Det är det verkligen. Ja, i alla fall. Intressant. Karin, du hittar en intressant forskning. Ja. Vill man veta mer om de här så lägger vi länkarna på vår hemsida. Vi rundar av här och så traskar vi ut I helgen på olika ska sätt. På ja, du ska på fest Hurra <laughs> Det gör jag aldrig nästan Så det ska bli roligt för mig <laughs> tror jag. Eh, Nästa ah. vecka så kör vi Återkoppling på det Hur var det på Karins personalfest Allt skvaller som fanns kommer direkt i podden <laughs> Och vill du höra mer om det Då lyssnar du då ha det gott, Hej då <laughs>